Суходолом, повітрям і морем Далеко не всі рослини і тварини полюбляють ізольовані ділянки суходолу або окремі водойми. Більшість прагнуть захопити якомога більшу територію. Адже тільки так можна гарантувати подальше життя і розвиток виду. Живі організми можуть швидко заселяти навіть вулканічні острови, що лише народжуються. Прикладом є острів, що утворився після виверження Анак-Кракатау або Дитя-Кракатау. Наступного року вчені виявили тут лише крихітних павуків. За 30 років на острові налічувалося 140 видів рослин і 202 види тварин. Через 50 років ознаки природної стихії практично зникли. У буйному лісі чувся пташиний спів, а по стовборах спритно лазили ящерки. Подорожувати тваринам допомагають як природні здібності, так і підручні засоби. Багато хто з них відомий як вправний плавець. Так, біля Кокосових островів в Індійському океані бачили морського крокодила, який міг завпливти тільки із Зонських островів, що лежать за 900 кілометрів. Морські крокодили змогли заселити Соломонові острови, розташовані в Тихому океані. Учені вважають що ці тварини дісталися сюди з Нової Гвінеї. Цей острів поставив багато видів рослин і тварин на уламки суходолу, розкидані на морських просторах. Деякі тварини здійснюють подорожі за допомогою стовбурів дерев. Відомий випадок, коли на острів, розташований у Карибському морі, з Південної Америки приплив удав. Набагато простіше мандрувати, каже нам і крилатим комахам. Наприклад, бабок спостерігали між Австралією та Індонезією, метелика – в Індійському океані, за 500 кілометрів від берега. Із рослин своїми подорожами відомі горіхи кокосових пальм. Улюблені житла цих рослин – приморські незовини Південно-Східної Азії. Звідси, за волею хвиль і течій, їхні плоди, що нагадують капсули з паростками життя, вирушали до островів Океанії у збережжя Африки. Завдяки цьому зараз пальми вітають мореплавців із їхніх берегів. Рекордсменами з переселення є папороті. Їм вдалося обжити навіть відокремлені Гавайські острови, які виявилися недосяжними для кокосових пальм. Це сталося завдяки тому, що спори папороті дуже легкі. Їх може підхопити вітер і рознести на великій відстані. У розселенні просторами Океанії роль транспорту відіграли величезні атмосферні вихори – циклони. Вони здатні захоплювати і переносити дрібні об'єкти, наприклад, спори, на тисячі кілометрів. Спори звичайних папоротей проростають за місяць-два, а деревоподібних – за рік-два. Спочатку на поверхні землі з'являється зернистий наліт зелені. Це проросли спори. Потім, розростаючись, Зернистий наліт перетворюється на масу серцеподібних пластинок-заростків. Павуки не мають крил, проте й вони можуть здійснювати далекі подорожі, перелітаючи в повітрі на нитках павутини. Не дивно, що саме вони дісталися до найбільш віддалених островів Океанії. Чи знаєте ви, що учені вважають Анак-Кракатау прикладом величезної відновної сили природи? Зараз острів і його околиці включено до складу національного парку Уджунг Кулон.